4. Markus izzadt, ideges volt és félt. Te vagy az utolsó, mondta a múltkor Rénolc, rajtad a sor, hogy bemutasd a stílusodat. Markus akkor vállat vont, és nem szólt semmit. Tudta, hogy képtelen lesz végrehajtani. Annyi bátorsága azonban nem volt, hogy ezt bevallja, sem csütörtök este, sem az azt követő napokban, amikor még lett volna rá le lehetősége, hogy felvegye a telefont, és felhívja reynolds Rénolcot. Így azután ő is végigcsinálta a sémát, edzéseket tartotta klub torna termébe, ellenőrizte és feljavította kondícióját akárcsak a többiek, mielőtt az akciónak neki láttak. Azután felkereste a szektort, felderítette a terepet és kiválasztotta a helyszínt. Ámulva látta, milyen könnyű megtenni az előkészületeket, de tudta, a végső lépésre képtelen lesz elszánni magát. Egy WC fülkébe lakult a World Trade Center északi tornyának 76. emeletén. Letörölte felső ajkáról a verítéket. Simán ment, gondolta. Két japán export-import cég foglalta le az egész emeletet. Más se kellett tennie, csak várakozni. Előbb-utóbb betéved egy áldozat. Még egy perc, gondolta, szorosan behunyva kerek bagoly szemét. Még egy perc és lelépek. Micsoda örültség! Lépteket hallott odakintről, és a mosdó ajtaja kivágódott. Markus ugrásra készen számolta a csattogó lépéseket, és egy pillanat alatt eluralkodott rajta az ösztön. Most már tudta, hogy meg fogja tenni. Előhúzta zsebéből a drótot, és kinyújtotta karizmai megfeszültek. Kesztyűs kezét a rövid fanyelekre vonva jobb vállával kilökte a WC-fülke ajtaját. Odaúrott a piszoárnál álló apró alakhoz, nyakába vetette a drótot és addig húzta, míg körmei kesztyűs tenyerébe nem váltak. Hátrarántotta a testet és félig húzva, félig cipelve bevitte a fülkébe, közben állandóan feszítette, egyre jobban feszítette a drótot. Most már le és kifelé, ahogy annak idején tanították. Engedett a szorításon, kiszabadította a drótot, összetekerte, és beledugta az oldal zsebébe, amelyet előzőleg nájlonnal bélelt ki. Tudta, hogy a drót véres lesz. Lehajolt, hogy átmutassa a halott zsebeit, és miközben a kezét figyelte, gondolatban újra átélte azokat az időket, amikor csak a kiképzés, a reflex és az ösztön számított. Könnyed, tiszta munka, gondolta, még csak nem is zihálok. A mellény zsebben egy vékony zöld tárcát talált. Útlevél. Tökéletes. Június 5-én nyomasztóan füllett idő volt. Alex úgy bonszolta magát hazafelé a 64. utcán, mintha radar irányítana. Az emberek elől kitért, az utca zaját öntudatlanul, automatikusan kirekesztette a fejéből. A bejárathoz vezető négy lépcsőfok mérföldnyinek tetszett. A zár kinyitása majdnem meghaladta az erejét. Oda botorkált lakás lakásajtajához, és kimerülten kopogott. Nem hallott választ. Oda nyomta a fülét, zene szűrődött ki. Erősebben kopogott, és a zene lehalkult. Áh! mondta Aikman, amint ajtót nyitott. De hogy valaki kopogott. Fáradtnak látszol. Kérsz egy italt? A lány bólintott, és betámolygott a hűvös lakásban. Egyik fülemen a légkondicionálóval, másikban a a csoda, hogy meghallottalak, mondta Aikman. A konyhából jégkockák édes csörömpölése hallatszott. Siest nyökte Alex és bezuhant egy székbe. Elolvadok. Eichmann beruhant és átnyújtott neki egy harmatos falu pohant. Citromlé. Jéggel. Életmentő, mondta Alex cúppáltva. Kösz. Alex lerúgta a cipőjét és feltette a lábát a dohányzó asztalra. Lehozták hajakimóta a reggeli lapok? Kit? Középkorú japán importőr tegnap délután folytották meg a Trade centerben. Igen, írtak róla, miért? Ezen dolgoztam egész nap. Valaki nyomás gyakorolt az ügyészségre. Az a legkevesebb, a néhai Hai Kimó felkerült a megoldatlan és érthetetlen esetek listájára. Hiányzik valami? -e? szaladt fel Eichmann szemöldeke. Na-na, mit kapok például egy útlevélért? Eichmann elvette tőle a poharat, belekortyolt és visszaadta. Délelőtt felhívott evri folytatta Alex, és ő is belekortyolt a citromlébe. Arra tippel, hogy hajakimót zongorahúrral folytották meg. Garrot, mondta Ajtman. Mi? Garrot, úgy hívják, hogy Garrot. Félméteres drót a két végén fanyelekkel. Meggátolja a légzést, és átmetszi a légcsövet. Hátborzongató és szokatlan, nem? Más... A szokásos telefonáltunk a bevándorlási hivatalba, hogy használtál valaki az útlevelet, felhívtuk a repülőtereket. Hogy nem váltotta -e valaki jegyet hajakava névre? Haja Kimó. Legyen haja Kimó, söpörte félre a közbeszólást Ajkman. Van valami a szokásoson kívül? Kárnulak az a teóriája, hogy több személlyel van dolgunk. Látta, hogy a kék szemek No Nocsak, mondta mosolyogva, itt valaki gondolkodott. Mert más valaki folyton az új fejleményekkel keletett, Eichmann napi öt cigarettájából rágyújtott a másodikra. Má a kulpa, mondta Alex, mit sütöttél ki? előre előrehajolt a térdére fektetve hosszú karjai, Azt, hogy a garott remekül beillik a képbe, és egyet értek károlal, hogy egy valaki három. Nem, négy fegyvernek a mestere legyen, az egy kicsit sok. Előfordul, de nagyon ritkán. Puska, pisztoly, penge, garott. Ennyit senkitől sem várhatunk. Pedig előfordulhat, hogy valaki mind a négynek mestere, mondta Alex. Ákman a fejét rázta. Nem ez a lényeg. A fegyver olyan, mint a szignó. Azon kívül, ha egy emberről van szó, miért váltogatja őket. Miért nem marad meg a puska mellett? A vört récent tervécéjében. Ölte volna meg este az utcán. Mi az akadálya? Azt nem tudhatjuk. Na jó, foglalkozzunk azzal, amit biztosan tudunk. Minden egyes gyilkosságot részletesen megterveztek, s csak azután hajtották végre. Vita hevében is felkaphat az ember egy szuronyt, ha éppen kéznél van, de a gyilkos maga választotta meg a fegyvert, elvitte és úgy döfte levele vitkint, nyilván jól ismeri, nem először használta. Ilyen penge nem hever minden utcasarkon. Aki használja, azt tudja, mit akar. Már csak magánál hordani is kockázatos, olyan nagy. Aikman felvette Alex poharát, és kiítte a maradékot. Na és a puska? Mindkét alkalommal egyetlen lövés. dum, -dum golyok, hogy biztos legyen az eredmény. Hangtompító? Ez mint szakemberre utal. Ugyanez a helyzet a dróttal. Ha nem tudod, hogyan kell gyorsan ölni vele, őrült vagy, ha megpróbálod. Drótosunk nyilván pontosan ismeri kis szerszámát. És a 45-ös? Egyetlen lövés a fejre. Az amatőr az egész tárat kiüríti még hozzá a legnagyobb célpontra, a melkasra. A mi emberünk nem. Neki elég egyetlen pontos lövés. Aikman elnyomta a cigarettát. Szakértők. Négy különböző férfi. És a fegyver a szignó. Tudod, mit csinálsz? kérdezte Alex. Remélem igen, felelte mosolyogva Aikman. A hadsereg kapcsolatot bizonyítod. Aikman bólintott. Tudom. Ezért mondtam, hogy a garót beleillik a képbe. Kommandófegyver volt a háborúban. Én is járok moziba, jegyeztem meg savanyúan, Alex. Mire megyünk vele? Mondd meg Kárnak, hogy nyomoztassa le, hol volt, mit csinált az áldozat a háború alatt. Melyik háború alatt? Az összes alatt. Az áldozatok életkorskálájából ítélve a második világháborúval kell kezdenetek, és a vietnámival befejeznetek. Felállt. De nem ma este főzök valami vacsorát, és már is folytathatjuk a bajvívást. Azt hiszem, szerencsés paszban vagyok. Alex rápillantott a kis asztalkán álló beggamon készletre. Aikman kiment a konyhába, ahonnan hamarosan alumínium lábasok és serpenyők csörgése hallatszott ki. Nem szeretem, ha ilyeneket mondasz, kiáltott utána, Alex. Úgyis tartozom már 65 dollárral. Eichmann kidugta a fejét a konyhajtól. Kicsinyes dolog, hogy folyton az adósságon jár az eszet. Szeretem észben tartani a veszteségeimet. Negyven perc múlva asztalon volt a vacsora, citromos nyelvhal, friss saláta, krumpli, au és száraz fehér bor. csokoládét és saját pörkölési kávét szolgált föl Eichmann. Valódi szakácsművész volt. A Beggamonhoz azonban még jobban értett, s mire végeztek, a Lex 90 dollárra rugott. Ha Tony Rendeli nem lett volna olyan fáradt, ha a hűvös estében végződő júniusi nap nem lett volna olyan hosszú a számára, talán észreveszi a mögötte esettenkedő alakot, miközben a kocsia felé vallagott. A világos barna öltönyös, hatalmas termetű férfi négy lépésre megközelítette Rendellit, amint az a kék Nova szedán ajtaja után nyúlt. Rendelli másodpercek alatt meghalt, a szurony hosszú pengéje hatolt hatódva a testébe, és átdöfte a szívét. Kesztyűs kéz nyúlt a hátsó zsebébe, elővette a tárcáját, és kirántotta belőle a jogosítványt. Majd, mint egy hirtelen ötletnek engedve, a rendőrjelvényt is letépte rendeli zuponyáról. Lejt kihívta maga ellen az egész testületet. Rendőrt ölt. Krieg éppen vacsorázott, amikor Anders telefonhívását megkapta. Valaki meggyilkolt egy rendőrt, mondta Anders, mindenkit behívunk. Ki az? kérdezte Krieg. Rendeli a hatodik őrsől. Már is indulok, mondta Krieg, és letette a kajdlót, Nem ismerte rendellit, de ez nem sokat számított. Ha egy társukat megölik, az összes zsaru az elhunyt őrsén jelentkezik szolgálatételre, és nincs az a rendőr, aki ne akarna részt venni a testvére gyilkosa után indított hajszába. Kölyök Billi kezdett hozzászokni a halálhoz. beceneve egyre találóknak tűnt. Az őrs úgy zúgott, akár egy mékas, amikor Krieg megérkezett. A város minden részéről jött detektívek és őrszemes rendőrök felalá járkáltak, suttogva beszélgettek, parancsra vártak. Amint megkapják, előzöllik a terepet, ahol Rendellit megölték. Néhányan utána néznek, kiket tartóztatott le élete során rendeli, hát ha bosszúállóra akadnak, felderítik a magánéletét, ezer és ezer kérdést tesznek fel, hogy az egyetlen választ megtalálják. Krieg beforakodott a detektívek közé és felcsipegette az információ morzsákat. Rendeli forgalomirányításon volt a James G. Walker Park környéken, ahol orvosok és ápolónők tüntettek a személyzet és a kiadás csökkentések ellen. Megjött a váltása, és ő éppen a kocsiába akart beszállni, hogy hazamenjen, amikor meggyilkolták. Ledöfték, mondta az egyik rendőr. És a legkínosabb részlet, rendeli jelvénye eltűnt. Hivatalosan ezt még nem jelentették be, de a zsarok tudták, és a hír úgy futott át a gyülekezőtermen, akár a jeges szél. Graham Parker tűnt fel Krieg mellett, sósrudat rákcsálva. Enders hívott föl? Aha, mondta Krieg. Én is felhívtalak, de a feleséget közölte, hogy már eljöttél. Aha, ismételte Krieg. A miénk a Leroy út, mondta Parker az ajtó felé vicceltve. Ki mondta? Én. Biztos vagy benne? Na-na, fölzavarunk néhány embert. Gyerünk! Krieg és Parker három órát töltött a Leroy úton, és munkájuk eredménye egy részleges személy volt. Magas férfi, barna vagy sárga öltönyben. Három nappal később Krieg vigyázban állt a Szent Patrik székesegyház elől, ahol rendeli felügyelőknek kiáró gyászszertartása zajlott. Több ezer komor képű néma férfi közt állva nézte, amit a polgármester, a főkapitány, a főkapitány helyettesek és a körzetkapitányok megérkeznek, és merev léptekkel bevonulnak, miközben filmfelvevők és tévékamerák örökítik meg az eseményt. Egyenruhás férfiak sorai szegélyezték a bejáratot, de a túlsó járdán még többen álltak. Mind fekete szalagot viselt a jelvényén, és kerek egy hónapig nem is válnak meg a gyász szimbólumától. A koporsót kihozták a katedrálisból, és a hatodik őrs rendőrei és rendőrnői rendezett sorokba követték a koporsóvivőket. A különleges szolgálatot, amely azonnal átveszi annak az őrsznek az irányítását, ahol rendőrgyilkosság történt, a temetés után leváltják. Az őrs újra munkába áll, miután tagjaiban megint tudatosították, hogy sebezhetők és halandók. Krieg a rendőrségi kocsik hosszú sorát nézte, amelyek forgó tetőlámpákkal követték a Szent Mihály lovát lassú útján a Quincy temető felé. Amint az utolsó kocsi is befordult a sarkon, Krieg a többiekkel együtt odaballagott az 54. utcán felállított kávés és szendvicses asztalokhoz. A tort az örszemes rendőrök jótékonysági egyesülete finanszírozta. Kávét papír papírpohárból és a körülötte zajló beszélgetésre fidelt. Emléktöredékek rendelliről, egy-két vicc, dühös szavak a városi vezetőségről és a polgármester által elrendelt költségcsökkentésről és a felháborodás indulatával az eltűnt jelvényről, rendelli legszemélyesebb tartozékáról, a testvériség szimbólumáról. A jelvény akárcsak a fegyver szent tulajdon. Ha elveszik valakitől, az olyan, mintha az életét vennék el. Krieg fülelt, de nem szólt közbe. Nem tartozott közéjük. Nem viselte már a kék uniformist, civilruhájába nem illett az egyenruhás rendőrök közé. Rendelli utcai zsarú volt, és Krieg épp úgy nem tartozott közéjük, akár a főkapitány. A gyász ellenére úgy érezte, elidegenedett tőlük. Az ő szalagját addig senki se fogja látni, míg ki nem nyitja a tárcáját, és meg nem villantja a jelvényét. Rendelli jelvénye eltűnt, az övé meg el van rejtve. Krieg kiitt a kávéját, és távozott. Mondom, hogy közük van a katonasághoz, jelentette ki Alex, salátát csipegetve. A fegyverek, a szakértelem, a végrehajtás, minden egybevág. vág. Enders ránézett a kisasztal túlsó oldaláról. A Plaza Hotel Oyster Bar and Grilljében az exkluzív légkör ellenére nagy volt az ebédlárma. Tompa beszédmodaj, kristály és ezüstnemű csörgése, a Maitre hangja, aki az elegáns, bőrbevonatú boxhoz vezette a vendégeket, a pincéreké, akik felvették a rendeléseket, és régi módi ónedényekkel, meg vizes serlegekkel terítettek. Az öreg hotel egyik étterméből zene lett át a falatozóba. Mindent megpróbáltunk, felelte Enders, és beleharapott egy retegbe. Lehetetlenség kinyomozni. Rendelli gyilkosáról részlete személy van. Enders a fejét rázva beleívott a jegelt, vizet tartalmazó serlekbe. Az nem elég, sose volt még dolga a pentagonnal, igaz? Hivatalos minőségben nem? Pincér érkezett egy tálhan Látványos mozdulatokkal telemerte a két tányért, és a tálat az asztal túlsó végére helyezte. Alex és Enders pirított fokhagymás kenyeret tördelt a levesbe. Bólintottak a pincérnek, aki kóstolót töltött Enders poharába a borból. Enders megézlelte, és újra bólintott. A pincér tele töltötte a poharakat, és magukra hagyta őket. Tudja, hány 180 centiméter felüli középkorú veterán él New kérdezte Enders. Nem, felelte Alex. Enders elmosolyodott. Ha nem tudjuk, hogy ezek az emberek mikor töltötték tényleges szolgálatukat, milyen egységnél, milyen fegyvernemnél, Világos, mondta Alex, szinte semmit se tudunk. Más sem már rendelkezésünkre, mint az alapos gyanú. Négy férfi, akik kapcsolatba lehetnek egymással, és valamikor katonai szolgálatot teljesíthettek. Még ha katonai múltjukban biztos is volnánk, név és fénykép nélkül, hogy új lenyomatokról ne is beszéljek. Alex lenyelt egy darab halat. Menj, mutyogta. motyogta. Útlevélügyben semmi fejlemény? Annyiszor jártam a bevándorlási hivatalban, hogy akár a havi fizetésemet is kérhetném tőlük. Enderz vele kortyolt a borába. Visszafelé nyomozunk. Rendellivel. Kezdtük, mert most ez a legnagyobb szenzáció. Öt évre visszamenőleg megvizsgáltunk minden késelési ügyet, hasonló momentumok után kutatva. Mint például az eltűnt jelvény? Persze. No és Rendelli letartóztatási listája? Endesz komoralcra bámulta a tányérját. Az volt az első dolgunk. Senki, aki ezen a szinten szóba jöhet, aki olyan hidegvéri, hogy csak úgy odalépp mögéje az utcán és ledöfi. Rendeli csupa olyan alakot tartóztatott le, akik a közelébe sem mernének menni. Alex témát változtatott. Úgy látom, izé, maga irányítja az egészet. Igen, mosolyodott el halványan, Nenders. Vagy inkább ez irányít engem, amint... Egy lukat betömök ott a másik. Hadd gyilkosság, és biztos vagyok benne, hogy közük van egymáshoz. Logikus, hogy egy valaki vezesse a nyomozást. Ezt a logikát használta ki a többi körzetkapitány meggyőzésére? Többé-kevésbé, de nem volt könnyű. Eredményeket akarnak, nem teóriákat. A gyilkosok ismerik egymást, mondtam nekik, de ők nem hitték el. Veszekedtünk egy kicsit, és végül beleegyeztek, hogy én vegyem át az ügyet. Nem hivatalosan, persze, tette hozzá vigyarokba. A dolog iróniája, hogy így kerültem vissza az íróasztalomhoz. Azért avatkoztam bele az egészbe, hogy kiszabaduljak abból a nyomorút hivatalból, hogy végre megint igazi rendőrmunkát végezzek, és erre azon kapom magam, hogy titkárnő lett belőlem. Információt adok ki, és jelentéseket kapok információt kapok és jelentéseket készítek. Mire észreveszem magam, öt órát elpocsékoltam. Alex felnevetett. Nincs ebbe semmi vicces, mondta savanyoan Enders. ne lenne folytatta a játékot, Alex? A fejesek örök gondja, soha semmi nem elégíti ki őket. Téved, mondta Enders. Két dolog kielégítenek. Nocsak. Ha megtalálnám a gyilkosokat, mielőtt ma magával vacsorázom. Ez csak egy. Kudarc esetén azzal is beérem, ha elvihetem vacsorázni. Sajnos nem lehetek a segítségére. 90 dollárt kell visszanyernem az apámtól. Endert szvirgonsz képe értetlenre változott. Beggamonon, mondta Alex. Nehogy játszani próbáljon vele, nem ismer írgalmat. Micsoda? kérdezte Birmingham. Jól hallottad, szabadságra akarok menni, mondta Reynolds. Június vége van, ki akarok szabadulni a városból, célszerűnek tartanám, ha mindnyájan elutaznánk nyaralni, mint máskor is, és azután augusztusba újra kezdenénk. Addig hadd főjenek a zsaruk a saját levükbe. Szerintem az bán téged, hogy Dikről ír az összes újság tréfálkozott, Markus. Reynolds résnyire szűkült szemmel nézett rá, ajkán halvány játszadozott. Az összes újság várt ki a végét. Én egyetértek értek, Kriszel, mondta Légy. Tartsuk magunkat a normális életvitelünkhöz. Márkusz nevetésbe tört ki. Normális életvitel, úristen, mondta a jogosítvány és a rendőrjelvény felé még hogy normális életvitel. Oké, oké, tudod jól, mire gondolok, mondta Légy. Neked mi a véleményed, barm, kérdezte Reynolds. Elfogatom a javaslatodat. Oké, mondta Reynolds, és felállt. Szóval augusztus első csütörtöként találkozunk. A többiek bólintottak. Légy gyufát gyújtott, föléje tartotta a jogosítványt, a jelvényt pedig zsebre várta. Ezt bedobom az East verbe, mondta. De még ma este szólt rá ellentmondás nem tűrően Rénolc. Még ma este, ígérte Légy.